obra sea, xa. Peitos uh -huh. per último. Bueno, tengo Son drómenos que maravilloso, pero lírica revuelta eh uh -huh. como lle chama ele prosaía, ¿no? Sí, sí, porque o que lle diven un tipo de prosa poesía sí, un, uh -huh. un algo así como como melloro como, como que a min me gusta por que claro, cada un ten que expresarse no que sí, mellor sí. que uh -huh. mellor sabe ou pode ou uh -huh. uno que mellor se sente, ¿no? Entonces, ten que sentir cómodo en algo eh. para que se saia. Como ti queres eh, eh, sí, sí. Exactamente, pois sí, señor uh -huh. Uh -huh. Pois, moi ben, Olga eh, Foi un placer Terte aquí conosco Aqui no programa Sempre en Galicia aquí da Radio Correnellán E, e entón, pois Como temos o teu contacto Outra vez, volveremos a incomodarte un pouquinho Non me incomodades Eu, todo o que seja A cultura Son feliz, estou encantada mm -hmm. É un honor para mí Que contedes conmigo e aquí metedes Para o que precisedes Pois moitas grazas eh, Como xa temos un Nadal aí Pretiño sí. Que pases moi bon Nadal Dentro das medidas Que temos que ter pues, sí. E entón pois Hasta que momentiño momentinho Despois do Nadal Que saí unha cousa nova Pois nada, queremos el Premicia chao sabes De acuerdo, pues de acuerdo, de acuerdo, Olga. Pues, pues Ana, una aperta muy fuerte. Igualmente para para ti y para los teos. De, de acuerdo. acuerdo, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, eh, dejamos a Olga, pero vamos vamos a escuchar un poquito de música de este mismo disco, que es segun, la eh, segunda cantiga, que nos deleita Está así bono. de este Eloy. Caldeiro, é lói caldeira a tampa onde celebrar a festa antiga o rito solar no libro da neboa está escrito nunha xa bobas de ano puntos ancestrais gómes e cabalos prestos a ventan ata que as fachas comecen a brillar moche feiti É a onda azul, azul, azul. Julián, bajamos un poquillo a música. ¿Sabes a dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver. ¿Vamos a otra punta de Galicia? Ah, mira, si dobramos el mapa entre Cataluña y Galicia, somos paisanos. Fantástico, fantástico. Vamos a Costa da Morte y vamos a falar con nuestro correspondente Óscar Rey, que tenemos el ir a la Costa da Morte. Muy buenas tardes, Óscar. Boa Hola, muy estar... pues, buena tarde, boa tarde, ¿cómo estamos? Bua tarde, Óscar. ¿Sabes lo es que... que está solo hoy, no? No, no. marchó un compañero para Pontevedra, está en un buen sitio, ¿no? Sí, sí. Ahí, sí. Hay que un medio compañero que se llama, bueno, bueno, Manuel Rodríguez Julián. Bueno, hay que final... Manuel oh, Rodríguez Julián. Hay, hay plantilla infinita. Sí. Correcto. Sí. Mira, Manuel Rodríguez Julián fue un dos fundadores de la radio. Mm, casi nada. Casi sí, por eso, es fue un dos fundadores... Pues eh, estaba hablando ahora aquí con vecinos, decía, bueno, voy a conectar con Radio Corneliana, casi como quedarme mirando, ¿no?, como acá, pues o será o sea, de Caso Unido, ¿no?, ahora mismo, porque él trabaja allí en Cataluña también, ah, ya sí. estaba e sí, estaba y estaba agora aquí, bueno, nunha tertulia aquí en mm. Corme e concretamente que estamos un pouco de pues tempo. Así que non era mentira o tema eh, cando que irades como, como sempre, vos pues empezamos facendo o repaso da semana. Pois pues moi ben, porque muy despois bien. o compañeiro que Manuel Rodríguez Oleán quere mm. comentar unha cousa. Si, sí, sin problemas, sin problema. Mira, vamos a empezar se si te parece sí. en Vallo porque, bueno, xa falámos esta semana pasada da problemática que está do co corte da, da Ponte de Vallo concretamente, bueno, é moi importante porque divide eh, os dous concellos eh, o Concello de Estaza e o Concello de Vimianzo é mm -hmm. eh, un pouco a fronteira natural que teñen están melhorando o acceso a unha obra ben importante que se está fazendo ali pero o retraso están causando problemas sobre todo para o comercio local nesta época Que, que xa veciña das Navidades, xa con todos os problemas que tuveron engadidos o tema do COVID, e mm -hmm. o comercio o local ali está bastante preocupado pola situación, ainda que parece ser que desde a Xunta de Galicia están a comentar que o día 10 de diciembre por fin podría abrirse de novo a ponte, o cal permitiría un pouco un balón de asísima hora no final de ano no, no que respeta bueno, os ingresos e permite o movimento, no, no que... Vemos aquí quizás a importancia que ten a mobilidade e a situación xeográfica e incluso comentábamos a semana pasada como o peche dunha fonte pode traer tanta problemática a unha población neste caso como, como uh -huh. a de Vallo, que, sí. que, que bueno, depende moito pues, dos, dos Consellos de Mitros. Eh, queríamos comentar tamén pois pues, eh, da importancia que é que ten a investigación mariña, por exemplo, o, o sector do mar en Malpica está eh, traballando nunha investigación para, para sacar produtividade económica a unha especie que aquí se conhece con o nome de Zamborca, non sei se vos sona tamén chamou un pouquiña atención é para ser que ten moita salida no norte de, de Portugal E, bueno, pois pues, eh, están traballando un pouco para ver se si, si pode ser rentable trasladá-la-lá e buscando un pouco nichos de, de mercado ante o uh -huh. agotamento que están tendo outras especies aquí da, uh -huh. da, propia, da propia zona, non? Uh -huh. Despois tamén comentarmos que o eh, Conselho de, de Coristán, que está poñendo en marcha un, unha nova ordenanza eh, que regularice o servicio de axuda no fogar bueno, todos uh -huh. os concellos, non sei por aí en Cataluña, aquí en Galicia están, eh, teñen todos o servicio de axuda no fogar que permite atender aos maiores uh -huh. directamente nos seus domicilios, non sei se si, no caso de Cataluña o sistema é o mesmo ou, ou non é, a competencia recaen sobre o Concello financiadas uh -huh. pues, neste caso polas polas autonomías entonces sí, bueno, sí, sí, en Coristanco están a regular. Eh aí en, en Cataluña funcionan igual, tamén, non sei, non Bueno, sí, bueno máis ou menos veñen funcionando igual. Sí, sí, eh, sí, Hai okay. certos concellos que axudan <risas> a, a as persoas maiores, por exemplo, para levarlles eh levarles alimentos para acompañalos <risas> ao médico, por exemplo, <risas> e todo isto. Pero son atencións, atencións eh... Puntuais, non, Exactamente, non, non, son non, aquí, non fai aquí, unha atención o, constante. Non? Claro, aquí o que temos é unha especie, bueno, son todas auxiliares de enfermería, como mínimo, a titulación requerida, uh -huh. entonces o que se fai é a xente cuídaselle na súa propia casa. Sí, cal, sí, o, que, sí. o que se fai é un pouco pues, ofrecer un servicio que pues, eh, Que, que sería seria pues, eh, un pouco o servicio de, de un centro de atención a maiores, sí. pero mm, fai que a xente non teña que desplazarse a estes centros que en Galicia sí, sí, pues, sí. aínda son escasos e tamén deslocalizas a persona maior, e mm. bueno, eu creo realmente que este servicio é un, un dos éxitos máis importantes no servicio da de dependencia que teñen Eh, adiantado aquí en Galicia porque permiten ao maior uh -huh. estar di, vivindo dignamente a súa vida hasta o final no, no seu propio fogar no, Entonces, elástico, bueno, no caso sí, do sí, concello sí. de, de Coristán que pues, estáse eh, mellorando o servicio cunha nova ordenanza eh, uh -huh. eh, traballando pues, eh, bueno, nesa, nesa linea mellorando o servicio cocal pues, eh, ao final os nos maiores están mellor atendidos unha bon, bonísima noticia unha bonísima noticia unha noticia fabulosa eu creo que é moi importante tamén fichar con conversas que mantemos eh, nós aquí no No, no sempre en Galicia que nos permite compartir estas experiencias non ver un sí. pouco como funcionamos por aquí como funcionades aí en, en Cataluña que seguramente pues, eh, podamos aprender bastante uns dos outros ao respecto eh... destes de este, de asuntos ¿no? Sí si, sí, e tanto que si sí, sí, sí. porque eh, como dicía un paisano eh, da montaña da Fonsagrada Dizía uh -huh. que lle gustaría, Aunque hoxe está nunha residencia Na mesma vila Pero uh -huh. dice que lle gustaría Acabar debaixo do teito da súa casa Eu creo que fixado Igual eu son eh, Que son unha persona novo tal eh, Que parece como vemos Ese, ese final moi longe non? Cando, uh -huh. cando non é así Para a mentalidade que teño Neste aspecto, eu creo que pasa por aí. Non creo que non hai nada máis digno que que unha persona poda rematar a súa vida debaixo do, do, do seu teito. Para min é algo importante, non sei se vai na idiosincrasia galega, sí, sí. se é algo que levamos aquí, pero sí, sí, o, sí, o sinto así. Realmente creo que, que é unha das cousas máis dignas que, que pode... Eh, eh, que, que, que, que, que, eh, é tanto que sí, porque, pero... mira, eh, cando eh, a xente se vai acercando como como as persoas que están fora, no? moitas e delas, eh, eh, eu sou unha delas que está fora, pero custaríame hoxe chegar ao povo donde eu nacín, ou a terra donde eu nacín, e ter que empezar de novo, e xa non tiño idade para empezar como mozo. Uh -huh. E entón, pois, eu atopo me equi moi a gusto, pero lembro-me tanto da terra que digo... Uh -huh. Como Rosalía di, como di Rosalía, a terra que me diu nacer, terra que me coma. Sí, sí, pero tamén fíjate da importancia do que acabas de comentar. Non eu estou ben aquí porque realmente eh, Cataluña pois pues, abriuche pois pues, un espacio de uh -huh. traballo, de prosperidade que, que eu creo que é moi importante, uh -huh. moi importante tamén agradecer e, e que bueno, pois pues, esa terra ao fin ao cabo pues, Eh, douvos neste caso a bostos unha, unha oportunidade e eu creo que o sur-humano sí, sempre debe buscar o seu punto de apoio de onde salimos, pero sempre tendo en conta pues, a, a xente e os povos que nos foron ajudando ao longo da vida que tamén sí. é importante eh, pero... e tamén é eh, saber de onde viñemos sí, sí, non, que, non, que non falte eso. É, é, por eso no que sé, como, bueno, pues... como falando o co compañero Xulian eh, pois é eh, o mesmo sempre dicimos que eh, temos que saber que somos galegos sí, porque que, como eu digo eu eso, con ese galego que tendes están moitas veces vos escuito non eu quedo como entusiasmado porque supoño que le levarás xa un tempo aí sí. e sin embargo falars un galego moi moi normativo moi moi limpo moi muy moi de aquí, non? Claro, eu tamén, pues, home, tamén me gusta moito escutar, porque ao final pois pues, uh -huh. pues, un aprende tamén bastante, sí, e é. que conservedes esa fluidez ainda despois de tantos anos, é, uh -huh. é ben importante, relevante, seguramente xa moitos de vas, incluso Pues, eh, dominando idiomas da láe sí. integrándose no catalán e integrándose sí. sí. e a min eso parece unha riqueza incrível, non creo sí, que, sí. que poidamos seguir mantendo as nosas raíces e aí porse pues, eh, aprendendo novas linguas, é, é, é brutal, é brutal. Sí, sí. Mira, bueno, este, si vos... es, sí. este fin de semana pasado estivemos mm. nunha excursión. Mm. Eh, e entón, pois, pues, a través da asociación Rosalía de Castro, e entón dicio guía Eh, oh. íbamos cha, eh, charla, eh, falando non? Oh. íbamos de cháchara oh. e díceme, falame en galego para eu ir eu aprendendo pois <risas> eh, pues, sí, ademais ao final eu creo que é unha lingua que a xente cando a vai tine sendo pouco a pouco sí. non é complicada de aprenderse, ademais eres que se conoce o español bueno, si sí, é certo que temos moitos máis cultismos porque conservamos palabras moito máis pretas do, do latín sí. pero moitas cousas son moi moi fáciles de, de entender, vamos é como me pasa ben com portuguesca a no unha persona de, de Portugal pois pues, ao final, pois pues, home algunhas palabras non, pero o que é a conversa si sí, vamos entendendo e iso ten mm -hmm. un valor moi sí, no ten un valor moi grande eh? sí, sí. porque Home, eh, bueno, pues ahora Xulian eh, vaixe sí, comentar no, que, algo eu, eu queria sí, dime. facer un pequeno matiz nesto porque que ahora do que vou falar un pouquinho eh, da da Galicia profunda, donde eu tuve a gran sorte de nacer pero o tema do, do galego e o castelán eu o galego falo o galego que falábamos na, na, na, na terra a, que falaba, que, que nos contaban aí porque uh. despues de 50 anos e pico que estamos no, na, na, na, diáspora. na diáspora, efectivamente uh. pois moita xente seguramente o, o esqueceuse un pouco sí. pero pouca sería eu creo que é uh. moi pouca moi moi porque a maior parte vivimos día a día pero, pero sabes que pasa? que este, este programa en cuestión que eu creo que, que, que está desfacendo un e espectacular por, durante moitos anos, non? pero que o seguido facendo non sería o mesmo se fose un programa en castellano non é por, por meterme nunha rivalidade idiomática se, si senón porque vos, vos traslada directamente, porque este programa imítese todos os domingos en Radio Roncudo a Racionaria <risas> e ten toda a vixencia quero dizer, claro, é sí. como se estuérase aquí, é importante non, uh -huh. non sei se si, si me explico o, o quer decir que está, está se facendo en Cataluña, pero poderes ser feito aquí e non pasaría nada e con esa normalidade de decir, pues, "Oye, pues tranquilamente un programa feito en Galicia, ¿non? Que, sí. que, que digo eh, que se que se pode retransmitir pois pues, en en Cataluña sí. algo. Para mim máxico, eh, máxico, la sí, sí. verdad, que vos digo, sí, bueno, pues se si generes continuo e busco tomas cousiñas. Sabes que teño pues. Por porque ¿no? logo quería, sí. quería comentar un tema Sí. Unha a noticia en principio. Ah. ah, ah. <ríe> bueno, creo pues, que, pues, bueno. que, que unha mala outencia, pero que a terra del... Pero ah. co conta e despois eh, o final sí. pois pues, fago chumpe ah. que no. Vale, mira, comentoche, mira, eh, falamos dos coches eléctricos que se están implantando bastante por toda a zona e sí. estes días que eh, comentábamos pois pues, eh, bueno, facíase un no, en que pasa na costa puntoval unha recopilación de dos vehículos que están matriculados. Eh, na Costa da Morte que son eléctricos aínda nunha taxa moi baixa un 5% nada máis uh -huh. sin embargo os, os municipios están apostando moitísimo Nas súas eh, flotas de vehículos para os operarios e para a funcionalidade dos concellos e eh, a xunta está nestes momentos financiando estos 75 da compra dos vehículos nos nos concellos aquí na zona, co aectivo de que se vayan pasando a estas, a estas novas tecnooloxías. Uh -huh. eh, por outro lado, e afundando sobre a enerxía eólica en coreestán e aceicos van a coller manifestacións non de eólicos. así non é importante non falamos de eólicos non, senón de eólicos, así si non demos de comentado de, de que bueno, este sistema de implantación de eólicos que se está levando a cabo en Galicia, pues eh, está tendo bastante contestación social e bueno, cremo sinceramente eu tamén opino da esa maneira de que se deberían saber as cousas de, de outra maneira, non? Pero bueno, destas xa falamos noutros no programas. Uh -huh. Por tanto, eh casi é un tema que non vamos abrir. Ora, que si sí, me gustaría comentarvos é, é bueno, pois que, que estamos tamén tendo unha lea bastante importante aquí, ora hoxe estou en Carmen, uh -huh. aquí no Pobre de Enfrente, en Lache, porque o Ministerio de, de Medio Ambiente responsabiliza portos do eterno problema das do, dos áreas das áreas en Lache, comentamos uh -huh. así un pouquinho por encima, ampliaron o muelle de Lache, e isto fixo que, que as corrientes cambiaran Entón, a playa de Laxe está volcando as areas, a area continuamente contra o paseo marítimo, contra o pueblo de Laxe, que está prácticamente a nivel do mar uh -huh. na, na súa parte baixa, e é un problema que, que está causando moitos malestares dentro do pueblo, bueno, agora andan as administracións tamén trasladando isto sí. a, a lea entre elas, non? Puis para finalizar, comentarvos que Vieiro, que é unha asociación antidroga aquí en Carballho, impulsa mm. tres escolas de familia en Carballo Corgo, están facendo un papel importantísimo nos centros educativos, tamén eh, nos concellos para prevención fundamentalmente por mau novos, acas familias, incluso levando un tema Novo que é pois, o problema do xogo Das apostas online do, do, Digamos das adiccións ao, uh -huh. ao xogo Que está havendo sobre todo nos máis novos E Vi Airo Empeza un pouco a traballar neste sentido é, Fomentando coas familias Pois unha educación de prevención Destas de, de cousas Non é dándolle ferramentas aos pais tamén Para que controlen os adolescentes E vexen uh -huh. un pouco no mundo no que se moven Eu que son profesores de institutos moitas veces vexo que os pais están como indefensos, que non sí. saben as armas bueno, porque non controlan de novas tecnologías, non, sí. non están metidos un pouco non, neste mundillo e a problemática do xogo online de, de bueno, falamos de póker, como falamos de apostas de, de prácticamente de todo, están ao alcance de, nenos, uh -huh, uh -huh, de, de menos nenos, non? e isto, isto é, un, é un gran problema de feito xa hai partidos políticos a nivel galego, incluso estatal que están bastante en contra de que este habendo, pois, pues, publicidade e apostas en, en eventos deportivos que os que ten chegando pois, pues, eh, rapaces isto pasaba, non sei se vos acordáis hai anos, co tabaco na Fórmula sí. 1 e ah, no? sí, sí. sí. sí, se foi proibindo sí, a sí. publicidade do tabaco e tal, bueno, pois pues agora un pouco que se pretende eh, seguir a mesma vía, pero neste caso cos coas apostas, non co xogo sí, sí, é como co este xogo, tipo sí. de cos. E despois para finalizar, dicirvos que os xoleiros de Buño da Terra da Loreiría recaudan 2000 € da campaña Toquiñas Vermellas para a asociación Mirabal que traballa con nais e nenos que son foram vítimas da violencia de género, ah. e que que de algunha maneira traballan con estas familias para de algunha maneira e eh, abrirlles novas oportunidades ás noais que decidiron abandonar pois pues, un entorno conflitivo sí, e sí. os seus fillos. E como esta noticia chea de esperanza, pois pues, acabo o meu resumo desta semana. Pois, pues... <ríe> <ríe> pois pues, eh, pues, bien, pois pues, nada, e eh, algo che quero comentar. Sí. No, eu quería lle comentar porque é un hacino no, no Caurel, sí. que é unha, vamos, O rural máis emblemático por a súa orografía, por sí, sí, sí. por moita razón e además é lista un dos das zonas da desa de Rugeira donde ten uh -huh. moito moito prestixio no medio ambiente, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? E aí pois hai campings, e hai bueno, bastante casas rurais, bastante xente traballando nas casas rurais, o no, no, no, que é o turismo, diríamos, sí. ¿non? E agora a mí chega a noticia de que a compañía telefónica Sí. non querenles cortar o cable de, o, a línea de cobre e ah, non les sí. queren poñer a, a fibra óptica ah. o cual vai deixar aquela xente morta de internet, sí. é dicir que non podrán comunicarse e isto era un pouco a, a miña mala noticia que queria pois pues, sí, pues non é unha boa noticia non. de todas as maneiras eh, é moi importante que toda a xente sepa desde aquí, non? Que moitas veces eh, pasou unhas horas na pandemia, fixádegos, moitísima xente se fui aos povos a traballar sí. con isto do teletraballo, pero claro a pobos onde había posibilidades de conectarse internet, polo tanto claro. a fibra ótica para lugares como Courel ou lugares que están, eh, digamos na mal chamada Galicia profunda é tan importante como que hai moita xente que se podería desplazar a traballar ali que non o poda facer se usa o método de teletraballo porque se non hai unhas condicións dignas de internet hoxendía internet é prácticamente como suministro eléctrico, necesitámoslo claro, é... para, producir, non? para producir e, e as novas tecnoloxías ben utilizadas son unha ferramenta contra a despoboación pero uh -huh. bueno, despois, claro, enche se non sabo que falaban No telediario da televisión española,pus da España vaciada e de, sí, sí, sí de como se fomentaba que as familias foran ao rural, en algúns povos, pero se si non hai oportunidades, a xente ao final sí, sí. desiste obviamente, non Me quedamos para eh, que seamos povos de postal en vez de povos que teñan puxaansia sí. e, e dinamismo. O outro día cometávos tamén é importante dado o meu paseo de sábado pola aldea de Mayas no Concello de Fisterra e dixenvos que ali había unha galería de arte e se hai unha galería de arte ali é porque hai xente que a vai a visitar claro. e vai a visitar porque ten comunicacións e porque hai maneira de poder traballar desde ali entón sí que é unha mala noticia e, bueno, neste caso, pois pues, as xentes do caudal deberían de, de poñarse en marcha, polo menos para buscar solucións alternativas, como pode ser a conexión satelital eh... ou outro tipo de, de conexións provisionais para quedar, evitar quedar aillados, claro. Elista Valles ofrecendo, en principio, parece ser, porque, además, a, a alcaldesa está facendo, en principio, parece que todo o que está da súa man De, tanto por parte da Xunta como do, do uh -huh. Concello, etc., pero é que eh, lle espoñan a fibra ótica porque pretendían ofrecellles o que era o sistema de radio radiocomunicación sí. ou algo así, Eso, claro, eu estou bolo poñendo como unha solución que é ele... parche Que, que, que obviamente non ten a que ver que a fibrótica, porque as velocidade claro. que non ten a que ver claro, so... o problema ali, ademais é un problema <risa> añadido que é a orografía que entón ali as ondas de radio ali prácticamente non non, non, non non son capaces claro. de chegar e ali, pois pues bueno o camping, por exemplo, hai un camping sí, sí. nunha zona bonísimo, un camping que traballa bastante xente ali e que ten moita xente ao longo do ano en <risa> distintas <risa> uh, épocas sí. pero Están, obviamente, están casi, casi... Mm. A, a, claro, ao orden de... The... De, de empezar. Decimos aquí en Cataluña col sí, sí. <risa> Mira que van a catalán también, o sea que bueno, bueno, fa... en, en, galego, en español, en catalán, Eu... en un yo pregunto de inglés, pero seguramente algo de manera. Agradezco, agradezco, mucho Con lo que me estás haciendo, sí. pero eh no, al, sí que yo digo, bueno, falo el catalán, Duque no sí. de Pompeu Fabra. Si no el català te parlo, es el català del carré sí, sí. bueno pero fala o catalán que tu vaches que aprender como moita xente que tuvo que emigrar a outros países tuvo que aprender <risos> os seus idiomas pero sí. este tipo porque <risos> hai moitas veces que un non, eu cando peixo esta xente que me niego a que aprender catalán porque non quero aprender catalán, pero vamos a verlo, se ti te vas a un sitio, se te vas a Londres, por que favor. vas a fazer? non, non me vou aprender inglés que non me fai falta para nada, para todo mi. un español por favor, como oh. a Nueva York vamos aos <risas> sitios buscando a ver se si español, non, sí. hai que esforzarse para integrarse, sí. porque mirade, o que si sí está claro é o seguinte eh, ten que haber direito aos, mov aos movimentos migratorios sempre, pero tan importante como o dereito do emigrante a moverse, sí. tamén ten que ser a darlle oportunidade da integración, claro. e a integración claro. consiste claro. sempre en respetar a donde vas, como diu outro, cuidao eh. Como se foras de ali. É o que, que facemos, é o que facemos os galegos aquí en Cataluña, en sí, general, en general, sí. En general, sí. sí. Bueno, eu general, non sei se sí. si está coitando o sí, noso director de radio Cornellá pero desde aquí <risas> eu como galego agradeço muitísimo que isto si sí que é integración, que sí. un programa en galego se esté emitindo sí, sí. nunha radio que supoño pues, que terá a súa programación prácticamente pois pues, no idioma da súa dos seu país, como é normal sí, non? é normal, sí sí, sí, sí nos temos que decir co ayuntamientos galegos, aquí, eu estou falando de aí 40 y muchos años atrás, pero mm. siempre, siempre nos trató de maravilla. Sí, siempre sí. nos apoyó en toda aquella iniciativa que, que tuvimos, que fue a hacer crear o, o estatutariamente a sí. Rosalía de Castro, mm. a Asociación, o a, o a Emisora, o programa Equina Emisora, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, tenemos sí, que agradecérselo, sí. pero vamos. Pues yo Tenemos otro programa, duda, eh, duda, eh, te, eh, eh. Eh, Tenemos otro programa también allá en Sanboy de eh, sí. tres cuartos lo mismo. Ah, bueno, pues pues ¿no? manda, mandamos un mensaje a esperanza de integración, que es muy importante. Hemos una palabra muy bonita. Sí, desde luego. Sí, sí, sí, sí. Pues es de Cierto. Bueno, pues pues buen semana a todos. Muy agradezco igualmente muy, muy amable. amable. E eh, mira, vou te unha cousa non me volvas a mandar un mensaje dicéndome se si estou disponible eu para vos estou sempre disponible teno sempre claro venga, boa semana, <ríe> semana. bueno, gustame ser, ser educado, vaya sí. Sí. Con... Pero... pero xa hai confianza xa estamos, xa levamos no os <risa> <risa> <risa> programas, estou ademais ilusionadísimo pola mañan levanto mo sábado sí. primeiro que faco, despois de tomar o café recopilar as vostras noticias voxe uh -huh. toca a Rádio Cornellá E xa o co asumido, o que sería un pau é que me dixas, mira, hoxe non intervés, hoxe non intervés, aí xa, vale, xa que, xa que me meteslo con xanillo, ahora tendesme que aguantar un pouco. Hombre, oh, vale. nosotros de linda gana, <risas> sí. hombre, sí, para pues, pues nosotros. Vale. Maravilla, vale, fantástico, Oscar, Venga. gracias. Vale, pois pues, moitas gracias, Oscar, e a cuidarse chau. moito. Venga, chau, chau. Chau. Chau. Bueno, pois pues, seguimos escuitando chau. música, chau. ben donoso amigo Eloi que tan... Hermoso é este disco que eu disfrutei como un, como un nedo con no, zapatiños novos é, é, é, é moi guapo sí, sí. é un bon traballo este. no medio da sombra aquí está na terra hemos de fallar xurrimolta a terra abrimos a terra a colleta nova os sol traera. da sombra Afipan a finza na terra hemos de españar xurrimos da terra abrimos a terra a coñeca nova